Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Den gångna veckan inleddes med ännu en blodig attack i Irak. Två bussar med shia-muslimska pilgrimer stoppades på väg till en helig plats i Syrien. De manliga passagerarna tvingades kliva av och 22 män sköts ihjäl. Men måndags över dödade i Irak slutade först vid 35. I tisdags var det 6. I onsdags 27. Torsdag 4. Och igår, fredag, exploderade två bilbomber som bara skadade tio personer. För en vecka sedan hedrades offren för 11 september-attentaten. Människor vars liv, drömmar och tankar fick en självklar plats också i vår tillvaro. Men alla som har fallit offer i de krig som följt i terrorattackernas spår har sällan namn eller ansikten. Ändå kastar våldet i Irak sina mörka skuggor långt utanför landets gränser. Också hit till Sverige, dit skräcken drev hundratusen iraker på flykt. I den anonyma dödssiffran för den 8 september för en dryg vecka sen finns faktiskt ett namn som sticker ut. Kanske är det någon av er som känner honom. Hadi El Mahdi, journalist, filmare och dramatiker, levde en tid i exil i Sverige. Han återvände till Irak några år efter den amerikanska invasionen, ivrig att medverka till ett nytt demokratiskt Irak. Han gjorde sig känd, i vissa kretsar ökänd, som programledare för ett radioprogram dit lyssnare kunde ringa och prata öppet om sina dagliga umbäranden i det nya Irak. Mutor till universitetslärare, korrupta politiker, frustrationen över ständiga elavbrott var några av de återkommande samtalsämnena. Och varken premiärminister Al-Maliki eller skitiska milisgrupper gick fria från H.D. Mahdis egen bitska kritik trots att han själv var shia. Och när han inte satt bakom mikrofonen organiserade han protester mot regeringen. Orädd och modig beskrevs han i tidningar världen över. Men för en dryg vecka sedan kom skräcken i fatt också honom. På sin Facebook-sida skrev H.D. den 8 september. De senaste tre dagarna lever jag i ständig skräck. Jag får samtal med varningar om räder och att demonstranter kommer att gripas. Någon ringer och säger att regeringen kommer att göra en det ena, en det andra. Personer med falska namn hotar mig på Facebook. Några timmar senare sköts han ihjäl med två skott i huvudet. Och så höjdes återigen siffran över den dagens döda i Irak där rädslan vägrar släppa sitt strypgrepp om förhoppningar om fred och frihet. Välkomna till Konflikt! Om revolter, rebeller och rädsla. Vad händer när en hatad diktator äntligen faller? Hur undviker man ett nytt Irak? Följ med till Tripoli där glädjeyran efter Gaddafris fall- grumlas av en växande oro för nya rivaliteter och våld i maktens vakuum. Och i Syrien råder en paradox. Samtidigt som Al-Assad-regimens brutalitet förskräcker- skrämmer också risken för våldsam splittring om stabiliteten rubbas- <Sapandemorial> <Sii> som som som eller som eller som Se vad som händer i Somalia. Vill ni att ert land blir som Somalia eller Irak? Samma grupp som förstörde dessa länder är den som nu finns i Libyen och som vill att Libyen följer samma väg som Afghanistan och Somalia. Och då blir Baida och Benghazi som Fallujah. Muammar Gaddafi är ett av sina upphetsade tal i februari innan han själv tvingades på flykt och hans eget skräckvälde kollapsade. Rädslan har akkompanjerat de arabiska upproren som en återkommande refräng sedan det dramatiska året inleddes med den tunisiska diktatorn Ben Ali's fall. Kanske inte så mycket för oss här i väst, men i Mellanöstern har rädslan kastat sina skuggor över händelseförloppet och då särskilt när hotade härskare talat. Rädslan har varit diktatorernas effektivaste redskap för att befästa sin ställning mot medborgarna genom att hålla folket under ständig uppsikt och möta varje försök att ifrågasätta makten med brutal bestraffning. Men rädslan har också motiverat en slags omvänd, självpåtagen legitimitet för regimer som ser sig som den enda garanten för folkets trygghet, för kontinuitet och stabilitet såväl hemma som i regionen. För vad var väl Egyptens president Hosni Mubarak eller Tunisiens Ben Ali om inte värdefulla värn mot islamisterna och det oundvikliga kaos som skulle bryta ut utan dem vid rodret? Argument som fann välvilligt gensvar i omvärlden och som än idag fortsätter att prägla synen på Syrien. Det gäller att till varje pris bevara den bräckliga balansen i regionen och undvika ett nytt Irak. Men nu när fler och fler av dessa diktatorer faller uppstår frågan hur mycket av rädslan bygger på skräckpropaganda och hur mycket finns det att räddas på riktigt? Det är frågan som dagens konflikt ska kretsa kring. Syrien kommer vi att återkomma till längre fram i programmet men först stannar vi upp i de senaste veckornas dramatiska omvälvning i Libyen en utveckling som också sätter sina spår här i Sverige där över tusen libyer lever i exil Sara Volin åkte till Brandbergen där hon mötte lättnad och glädje över Kaddafis fall men också en gnagande oro över vad som ska komma härnäst Hej Sara, hej, hej. hej, hej. välkommen Tack så mycket jag är hos familjen Harari i Brambergen söder om Stockholm Mamma Toraja och de två äldsta barnen Jafar och Balkis kom hit som flyktingar från Tripoli för elva år sedan Dottern Balkis är 16 år och har precis börjat gymnasiet Både hon och storbrå Jafar har stora förhoppningar och tankar kring framtiden Det kommer bli mycket bättre Det kommer bli bättre regler i landet såklart och Man får frihet att kunna se sina åsikter Det är det viktigaste och kunna stå för det man tycker och inte vara rädd för något. Hoppas det är demokratiskt. Men jag tror inte ja. det blir så lätt som man skulle kunna tro. Liksom. Det, det finns ju lite fortfarande det här med alltså, vem som tar över kontrollen efteråt. Det, just nu har ju alla ett och samma mål. Att liksom, få bort Gaddafi men så snart han är borta så vet man inte längre om alla har ett och samma mål. Så det, det, det, det kan bli lite orolighet efter, men vi, hop, vi får hoppas att det löser sig också. Jafar är äldst av åtta syskon- och har precis börjat andra året på gymnasiet. Han minns inte mycket från sina första år i Libyen- men glädjen över vad som händer nu är stor- även om man också känner oro. Alltså det det enda som är enda som man är lite orolig för- att det tar, alltså det tar längre tid än vad, alltså, än vad det borde ta. Liksom. Att det är fortfarande liksom oroligt. Det är inte bra att folket- Lever med sig, alltså lite typ, skräck. Liksom. Fast även om den största faran är underröjd. Men eh, finns det finns ju ändå den lilla känslan. Liksom, han är kvar. Att, det, det, han är inte helt utplanad. Liksom. Så man är fortfarande lite orolig. Mamma Toraja håller med sin äldsta son. Hon sitter med det yngsta av åtta barn i famnen. När hon kom till Sverige för elva år sedan hade familjen två barn. Till jul hoppas hon kunna åka tillbaka till Libyen då med hela familjen. Nu hoppas hon att Kadhafi snart grips, så den ungefär översätter. En Gull här. En är Det som mm. kommer att avgöra allting är om han blir tillfångatagen eller om han lyckas styrma. Eftersom just nu ungefär 75% av Tripoli, alltså äh, att rebellerna har kontroll över ungefär 75%, så, alltså, så känns det ganska bra. Men ändå att om han lyckas fly så finns fortfarande den oroligheten att, att han kan hitta på någonting i, i framtiden. Liksom. Eftersom allt han har gjort nu den senaste tiden är liksom för att hämnas. Så om, äh, om han är fri vet man aldrig vad han kan göra så... Det är nog det som avgör alltså, det där måste jag, om, han blir, om han lyckas flyr eller inte. Familjen Harari släktingar som är kvar i landet ringer ofta och sjunger i telefonen. Äntligen vågar de tro på en framtid och den frihet de aldrig vågat tidigare. Alltså, de, de är fortfarande så här glada efter det här nyvunna liksom, äh, tripoliet. Att, att de är fria nu för de var ju ganska rädda innan när han äh, hade tagit över det. De, man skulle kunna säga att de saknar framtiden. Liksom. De, de vill verkligen uppleva liksom, den slutgiltiga friheten, skulle man kunna säga. Balkes och affär var 6 och sju år när de kom till Sverige. Sen dess har de inte kunnat åka tillbaka. Men nu har de äntligen börjat hoppas. Alltså det, det, det, det, är en, det är en... Dröm. Det är en dröm. Man kan inte tro att ah, nu kan vi åka. Vi har alltid trott nej, alltså det kommer inte bli kanske han där eller så går han bort. Men nu så finns det jävligt stor hopp. Så. Ja, det känns som en dröm som, ja, som kommer att gå i uppfyllelse, kanske. Sist Balkis som längtar efter att kunna återvända till Libyen och dessförinnan hennes bror Jafar. Det var Sara Wollin som hade besökt familjen Harari. I maj kunde ni höra frilansreporten Urban Hamid som följde rebellerna i de strategiskt viktiga Nafusabergen i västra Libyen. Då väntade de otåligt på order att bege sig mot Tripoli. En av de många frivilliga som anslöt sig till det väpnade Kadhafe-motståndet var den 33 åriga oljeingenjören Isam från Tripoli. Du måste gå och kämpa. Om jag stannar i stay in Tripoli och jag går utsatt så kommer jag att se giddafi soldater. som gör dåliga saker. Jag kunde um I couldn't imagine myself just watching them And in this case if I want to do F1 I want to do something it would be very easy that I've never see I would never again. Had jag stannat i Tripoli hade jag blivit fången i mitt eget hus aldrig fått se solen igen berättar berättarissam för hade jag gått ut hade jag tvingats bevittna Gaddafis eh, soldaters illdåd agerat och själv blivit dödad. Tre månader senare fanns rebellerna från Nafosabergen med bland de många olika motståndsgrupper som snabbt ryckte fram och intog större delen av huvudstaden. Men Isam var inte längre med bland dem. Han hade stupat fick Urban Hamid veta när han återvände till Libyen för ett par veckor sedan. Han kom till ett Tripoli rusigt av seger men där orosmolnen också börjar hopa sig. Efter att ha följt kriget i Irak på nära håll fanns det en del som kändes bekant men också avgörande skillnader. Bilradion spelar libysk revolutionsrapp. Det börjar skymma. Skuggorna blir längre och längre. En nervositet hos chauffören börjar bli mer och mer märkbar. Vi åker just genom Zauja på vägen mellan Tunisiska gränsen och Tripoli. Förstörelsen är omfattande på sina ställen, då och då översköljs jag av en kväljande lukt. Det går inte att missta sig, det finns lik någonstans i närheten. Trafiken tunnar ut. Chauffören trampar lite extra tungt på gaspedalen. Just här, just nu. En perfekt plats för krypskyttar. Det här påminner mig om Snipers Alice Sarajevo berättar min skotske journalistkollega- samtidigt som han försöker att sjunka ihop lite djupare i sättet- för att utgöra en mindre måltavla. Själv känner jag mig som när jag åkte igenom Haifa Street i Bagdad- den farligaste vägsträckan i Bagdad under många år. Här gäller också att gasa på och att inte på några villkor stanna för något. Efter vad som känns som en evighet- men som kanske inte varade längre än tre kvart- kommer vi in i utkanterna av Tripoli. Billyttans sken lyser upp vägskyltan- som ser ut som skelett i det totala mörkret. Staden har varit utan el i några dagar. När jag morgonen därpå börjar utforska stan- har inte ens en vecka gått sedan den föll. Jag förväntar mig att se samma scener som jag såg i Bagdad. Människor som plundrar banker, sjukhus och skolor- jag ser Tripoli som drabbas av skadegörelse som en följd av hårda strider och NATO-bombningar. Men inte plundring, förutom de byggnader som har en direkt anknytning till Qaddafi-familjen eller militär och polis. Den dagen gör jag så många Tripoli-bor. Jag beger mig till Qaddafis palats, Bab el Jag vill också se den plats som syns i TV. Här går inte glädjen att ta mister på. Ljuden av de obligatoriska skottsalvorna överröstar de hundratals människor som jublande går in i det som var Kadhaffis palats. Det är som ett långt lämmeltåg som väljer in i byggnaden, som förstörts och plundrats. En efter en stiger de fram till balkongen där Kadhaffi har hållit sina löjeväckande och osammanhängande tal. Där har han förolämpat det libyska folket och kallar dem för råttor och kackelackor. Det var där han skrek ut de rader som alla citerar om att han skulle utrota alla motståndsmän från hus till hus, från dörr till dörr, zenga zenga, som betyder från gränd till gränd. Det var också här som man varnade Liborna för att landet skulle drabbas av ett sammanbrott om han skulle försvinna. Min namn är bara ett stenkast från balkongen stötte jag på Hisham med sina rötter i nafosa Han arbetade normalt som försäljningschef på ett flygbolag i Tripoli. Men gjorde som så många andra. Bytte portföljen mot en Kalashnikov och anslöt sig till revolutionen. Han kan inte dölja sin glädje över att regimen besegrats. Jag berättar för honom att jag var i Bagdad när regimen föll och jag såg massor av plundring. Tror han att det kommer att bli samma sak här? Nej, det är helt actually. Why is it different? Because we, first we are Muslims, then we, we have a strong belief that God was supporting us and we have to support God by doing the the, the good thing, the right thing, not the bad thing. If everybody will do the the, the wrong thing, then it will be Baghdad and worse. But we want to leave it to be be safe and everything will be normal in a very short period, actually. I'm sure that within months, not year, with the months, everything will be normal. Nej, det här är helt annorlunda, säger Hisham, övertygelse. Vi är muslimer och vi tror på Gud och han hjälper oss. Om vi gör något dåligt, då blir det som i Bagdad eller värre. Men jag tror att det kommer att bli mycket bättre. Det kommer inte att ta mer än en månad och sen är allt som vanligt igen, säger han. I there was var ingen elektricitet, men jag har sett några kvinnor som driver sina bilar och firar och de är inte rädda. Jag var rädd att det var något några skott och så och så, men... När jag såg när det inte var någon elektricitet såg jag några kvinnor som körde bil. De var inte rädda. Jag var själv rädd för att gå ut på grund av skottlossning. Men när jag såg kvinnorna då kände jag att det var fel att vara rädd. <skratt> Enda sedan Tripolis fall har Meydan Shohada, eller Martyrtorget, blivit en självklar plats där invånarna samlats för att fira. Där känner Libyernas glädje inga gränser när de samlas på torget. De har alldeles nyligen lyckats störta en tyrann som styrt landet med järnhand under 42 år. Men det finns orosmål. Men unga och gamla, har på några månader gått från att aldrig haft ett vapen i sin hand till att alltid ha sin Kalashnikov i någon räckhåll. För många unga har vanan att bära vapen givet dem en position- och en känsla om makt i samhället. Ett tjugotal kvinnor sjunger och dansar av glädje. Tjafchufa, krullhåret, som har blivit ett av öknamnen på Gaddafi- skanderar dem. ett. Dessutom säger de en, deux, trois, merci Nicolas- vilket de skanderar för att visa sin tacksamhet mot Nicolas Sarkozy. Kvinnorna stoppar upp trafiken- en ung man i en stor van sticker ut sin Kalashnikov genom fönstret och trycker på avtryckaren avlossar en salva upp i luften ända tills kvinnorna flyttar på sig. Mannen har tröttnat på att sitta fast i bilkön. Sin vana trogen griper till vapen tills han får sin vilja igenom. Unga män med vapen och rebeller som tagit över vissa delar av Tripoli är ett växande problem. Det är tydligt att Tripoloborna har tröttnat på att rebeller utifrån kommer in i stan och tar hand om bevakningen. Gatorna är fulla av kamouflagefärgade bilar, pickups med kulsprutor monterade på flaket och fantasifulla symboler och namnet på rebellgrupperna skrivet i stora bokstäver på sidorna. På bilarna kan man läsa Zintana, Fosabergen, Misratta, Misrata, Yadu och så vidare. På husvägarna ser man motsvarande namn och symboler som markerar att en viss grupp styr ett område i Tripoli. Reuters hävdar i en analys att det finns hela 40 rebellgrupper och miliser. Redan nu finns splittringar inom landet. Misrata-rebellerna har ju redan sagt att de inte vill styras av NTC, det nationella övergångsrådet i Benghazi. Inom rådet finns också en splittring mellan de som är sekulära och de som har en islamistisk agenda- vem kommer att styra landet i framtiden, det är den stora frågan. Jag försökte ta reda på det genom att be mig till Tripolis motsvarighet till kommunalkontoret, som ligger inhyst i det som tidigare var handelskammaren. Hisham Karakshi är vice kommunalråd. Vem som gett honom titeln och vilken auktoritet han egentligen har är oklart. Men han är väldigt jäktad och stressad och beviljar oss en fem minuters audiens. Människor sticker ideligen åt honom papper som ska skrivas under och en lång rad av besökare står tålmodigt och väntar på att få träffa honom. Med nästan militärisk hållning svarar han kortfattat och rapp på frågorna. Vice kommunalrådet förklarar att Tripoli nu tar hand om säkerheten själv. Vi behöver inte hjälp utifrån. Säkerhetsfrågan har högsta prioritet. Vi ska bara vara en grupp som ansvarar för säkerheten i stan. Tripoli är fullt med folk utifrån. Vi behöver bara en ledare. Nu har vi för många ledare från Sintan, Misrat och Saudi. Tripoli ska kontrolleras av folk från Tripoli. We should only have uh, one group that should be handling the, the the security of the city because if you leave everybody from because Tripoli is full of people from outside Tripoli and we we, we all all we need is all we need is one one one one leader to control the whole the whole uh, situation. Nu har leaders från Zintan Zarata, from Zorata, from, Zawiya, from everywhere, and it, Tripoli has to be by the Tripoli people. Stolt förklarar Hisham att många poliser, brandmän och statsanställda som inte har blod på sina händer har återanställts och att det faktiskt finns pengar för att betala ut löner. Men de som har blod på sina händer bör stanna hemma tills rättsapparaten kan ta i tur med dessa. Det som har problem och har hands they should stay at home until the law firm will take with that. Det som sker här är alltså tvärt emot vad man gjorde i Irak. Där sparkades ju militär och polis över en natt, vilket gav det irakiska motståndet en stor rekryteringsbas. Ironiskt nog har någon skrivit Meidan misrata Misrata-torget, på väggen till byggnaden där kommunen har sitt kontor. När vi anländer till Metiga-sjukhuset stöter vi på Hatim Shibli, soldat, inte rebell. Han gick med i den nationella armén för några dagar sedan. Han håller på att leda in en skadad krigsfånge på sjukhuset. Runt en skadades ben sitter någon slags ställning. Väl inne på sjukhuset tas Hatims fånge och ett par andra om hand av sjukhuspersonal. Han beskriver läget för oss som i områden som Sokeltjoma, Tadjora, Benna Shor kontrolleras till 100% av sina respektive invånare där behövs inga utomstående trupper poängterar han. If you got to Sugaljoma Tadjora Arada Ben Ashur Ras Hassan most of the areas it's 100% secured by its own people. Hatten är väldigt optimistisk men erkänner att striden är långt ifrån över. Stödet för Gaddafi finns fortfarande kvar i vissa delar i landet och även i delar av Tripoli. Till exempel i sådana områden som Abu Salim finns det fortfarande människor med ak 47 som Gaddafi beväpnat dem med när revolutionen inleddes. Hatten berättar att de gömmer sig i sina hem. Vi har precis börjat att organisera oss. Vi kommer att leta efter dem. Och gå från hus till hus, från dörr till dörr, från sänga till sänga, från gren till gren. Such areas of Abu Salim al-Hadba, there's still people with AKs. Gaddafi already armed them when the revolution started to fight for him, and now they're still hiding in their houses. And we're just like arranging ourselves, and afterwards we will be looking for these guys and we will search for them, house to a house. Men Hatten påpekar att de inte är ute efter hämnd- för de är ju våra bröder, de är Liby de också- men de är okunniga och har lurats av Qaddafi. Han har lovat dem en massa saker- och de hänger sig fast vid hans löften. Men det är mer rädsla än tro som driver dem. 42 år av korruption, ignorans, mutor och stöld har präglat dem. Vi kan inte räkna med att de ska ändras över en natt. Det kommer att ta tid- Ka vi som att vi är. Det är Libyen. Det är der blöd, det är våra bös. Det är just ignorants, du you know, Gaddafi får dem. The purpose that they hält om är fear more than belief. Gatorna ligger öde, skräp virvlar runt i vinden. Det här är Abo Slimområdet. Kanske mest känt för att jag fängelset med samma namn. Det är svårt att inte jämföra boslim med Abu Ghraib i Irak. I Tripolis ökända fängelse satt många fångar i åratal och utsattes för grym tortyr medan de väntade på att bli avrättade. Till detta område flyttade människor från andra områden i Libyen på 80-talet för att jobba inom militären. Man beräknar att kanske så många som 70 procent av befolkningen just här var knuten till armén. Här fick de bostad och arbete. Det kan förklara varför man inte ser rebellflaggor eller rebeller på gatorna. När vi åker genom området med slitna hyreskaserner mot fängelset är det många som kastar kalla och misstänksamma blickar mot oss. Ingen vinkar glatt och ser välkommen till Tripoli på arabiska eller engelska som annars är brukligt. Plötsligt stiger några kvinnor ut ur ett hus och ropar och vinkar glatt. Salle, chauffören, stelar till och förklarar att de ropar. Vi älskar Gaddafi. Ahmed el Bousifi letar efter sin cell och börjar berätta om sin tid där och om massaken som han bevittnade 1996 när över 1200 fångar brutalt mördades av regimen. Det har han redan suttit in i sju år. Han är en av runt 400 som överlevde massaken. Källsatt där i tolv år utan att någonsin ställa inför rätta eller få förklara för sig vad man anklagad för. Fast det har gått tio år sedan sedan han släpptes fri. Har han fortfarande mardrömmar? Jag är inte säker på jag Plötsligt hör vi spöklika röster som skriker Allah och Akbar. Ljudet ekar i korridorerna, en rädsla kryper över oss. Lite av den skräck som Libyerna själva levt under och som fortfarande inte helt försvunnit. Beväpnade män, välutrustade och disciplinerade tar över fängelset. Det var jättegott som man ska hänga. och Vapenskramlet och ljudet när de gör sina vapen skjutklara är skrämmande. Vilka är de? Islamister? Kaddaffis egen elitstyrka? Frågan valsar runt i huvudet på mig samtidigt som vi halsspringande är på väg mot bilen. Adrenalinet pumpar. Vi lämnar fängelset, sätter oss i bilen och kör ut från Abu Salim. Några gastkramande ögonblick i Gaddafis ökända Abu Salim-fängelse. Sist i frilandsreporten Urban Hamids reportage. Den gångna veckan har vi sett vad som säkert bara är början på en allt tätare skytteltrafik till Libyen. Höjdpunkten var när de första utländska regeringscheferna från Frankrike och Storbritannien besökte landet i torsdags. Och i skarp kontrast till sin föregångare Tony Blair och andra västledares tidigare besök hos Gaddafi för att välkomna honom tillbaka in i den internationella gemenskapens värme, så hyllade nu Cameron Gaddafi motståndarnas stora mod. Och det var stort jubel som mötte Nicolas Sarkozy och David Cameron, de ivrigaste påhjälen av NATOinsatsen insatsen i Libyen när de besökte ett sjukhus i Tripoli like rats but you showed the courage of lions and we salute hotade att jag är som råttor men ni visade er modiga som lejon. Det var uppenbart att Cameron och Sarkozy njöt av sitt besök som snarare liknade triumftåg. A very good day force. We are very proud to be here. Det är en väldigt bra dag för oss och vi är stolta att vara här förklarade Sarkozy innan han och hans brittiska kollega flög vidare i helikopter till Benghazi. Och igår följdes deras besök av den turkiske premiärministern Erdogan. Han hyllade martyrerna som dött i kampen för demokrati och med udden tydligt riktad mot Syrien förklarade han att ledare som förtrycker sitt folk oundvikligen går samma öde till möte som Gaddafi. Som ännu ett steg i det internationella erkännandet av det libyska övergångsrådet NTC lättade FNs säkerhetsråd igår på delar av sanktionerna mot Libyen. Men kampen är långt ifrån över. Det betonar såväl ledare för den libyska oppositionen som de utländska besökarna. Igår pågick hårda strider om städerna Sirt och Bani Walid som fortfarande kontrolleras av Gaddafi-trogna styrkor. Men tillståndet inom rebellrörelsen väcker också frågor. Rivaliserande fraktioner kämpar allt mer öppet om makten och det finns väpnade grupper som inte alls vill inordna sig under övergångsrådet. Risk för splittring samtidigt som utmaningarna inför framtiden är många och stora. Val ska hållas, en ny konstitution författas, grundläggande samhällsinstitutioner, ett fungerande rättsväsende, en enhetlig säkerhetsapparat behöver komma på plats. Och vad ska hända med Kadhafi-regimens medlöpare? Hur ska man ta i tur med de allvarliga övergrepp som Amnesty International i veckan rapporterade har begåtts på båda sidor under revolten? Ja, Frågorna är många och lär bli ännu fler– –innan ett nytt Libyen står på stadig grund. Med mig i studion har jag nu Emma Görum– statsvetare vid Uppsala universitet– –som har forskat kring Syrien– –som vi ska prata mer om om en stund. Men vad kan man säga om det tillstånd som Libyen nu befinner sig i? Vilka är de största riskerna i, det här, i den här sortens maktvakuum som har uppstått? Jag tror att det finns flera risker här– Eh, en stor risk naturligtvis är den splittring som har funnits under Kadhafi-tiden men varit eh, nedtryckt. Eh, och då har vi, kan vi framförallt kanske se på splittringen mellan öst och väst. Eh, nu ser vi att grupper i öst, alltså där Benghazi ligger och som har stått för liksom, den första befrielsen om man säger, eh, de grupperna. Är oroliga för att Tripoli, som ligger i väst, åter ska få för stor makt. Samtidigt som eh, grupper i Tripoli är oroliga för att allt för många österifrån ska komma in till Tripoli och ta över. Det framgick också här i rapporteret. Ehm, vi, vi ser i det här nationella övergångsrådet en dominans av personer från öst. Och jag tror att den första. Nyckeln här och utmaningen blir att försöka hitta en balans mellan de här två delarna. Vad mm. måste till då för att bevara en slags enighet? Nu har man uppnått det främsta målet här att störta Gaddafi. Hur ska man hålla ihop efter det? Just det, det är ju ingen hemlighet eller nyhet att en yttre fiende hjälper till att ena en ganska brokig koalition. Jag tror att man, nyckeln här tror jag ligger i att försöka få alla de här olika grupperna, både de som ingår i nationella övergångsrådet där vi ju ser en större splittring nu, lika så de grupper som har kämpat emot Gaddafi men som inte finns representerade i det här rådet och de grupper som fortfarande står på Gaddafis sida, få alla dem att känna att deras främsta intresse ligger i att behålla stabiliteten och inte i att gå sin egen väg. Och det är naturligtvis en jättestor utmaning här och svårt. Nu har Nationella övergångsrådet bett FN om hjälp att sätta igång en nationell försoningsprocess. Hur går man till väga ja, i en Ja, konkret. precis. Jag tror att dels så får man försöka se till att de olika gruppernas materiella intressen är eh, någorlunda uppfyllda. Eh, man får också försöka se till att säkerheten återställs på gatorna. Så vi hörde här i reportaget att olika grupper har tagit över olika delar av Tripoli till exempel. Eh, det forskningen visar om... Eh, –tiden efter inbördeskrig är hur oerhört viktigt det är– –att man får till institutioner som kan upprätthålla ordningen– –det vill säga poliskår och en armé till exempel. I det ligger ju att de grupper som nu finns måste avväpnas. Och vi vet att det är ganska stora mängder vapen på villovägar i Libyen– mm. –som vi inte vet var de har tagit vägen. Och när och hur och var de dyker upp igen– kan ju bli avgörande för hur det går sen. Ja, det är ett stort orosmål Ni är ju också alla de här unga män. Många som tidigare saknade framtidsutsikter. Det var ju en del av missnöjet. Nu har de tillgång till vapen. De känner att de har makt. De har fått en position i samhället. Hur involverar man dem i ett tidsödande projekt som ett nationsbygge är och som kanske inte ger dem resultat man vill ha på en gång? Det är svårt. Och det här är ju nationella rådet väl medvetet om. Man har begärt loss frusna tillgångar som har då tillhört Kaddafi-regimen med viss framgång eh, och man hoppas ju då att den återupptagna oljeproduktionen ska kunna leda till att man kan tillgodose de här gruppernas materiella intressen så att man klarar sig ekonomiskt och inte ser ett incitament till att ta till vapnen Mm. Men att vänster till FN påpekar, vilken roll spelar omvärlden? Vi har ju börjat se nu de första utländska ledarna som reser till Libyen för att delta i segeryran samtidigt som deras länder för inte särskilt länge sedan medverkade till att bygga upp Kaddafi. Men vilken trovärdighet kan de agera idag? Jag tror att det, det skiljer sig lite grann åt hur det ser ut nu precis perioden efter att Gaddafi har fallit och hur det kommer att se ut längre fram. Vi ser redan nu att det finns anklagelser inom det nationella övergångsrådet och också andra grupper mot exillibier som har kommit tillbaka efter Gaddafis fall. Att de egentligen agerar på liksom, till förmån för utländska makter. Och sen har vi ju oljan i Libyen som ju alltid kommer att öppna upp för anklagelser om. Att man egentligen inte är ute efter det libyska folkets bästa utan man är ute efter de ekonomiska fördelarna som oljan ger. Mm. Grogrund för mycket splittring. Irak är ju ett land som ofta återkommer som ett avskräckande exempel. Va vad säger du? Va hur ska man undvika ett nytt Irak? Jag tror att det viktiga är att försöka i första hand... –få de olika grupperna att känna att deras intresse ligger i att behålla stabiliteten. Och det, då tror jag att det, det kan man göra främst genom att tillgodose materiella intressen. Mm. Ett annat land där den irakiska skuggan vilar särskilt tungt är EU, Syrien. Närmast granne till Irak dit en och en halv miljon iraker har tagit sin tillflykt– sedan den amerikanska invasionen 2003. Ett land som redan präglas av rädslan för splittring och instabilitet på grund av rivalitet mellan många olika etniska grupper. Där har de irakiska flyktingarnas närvaro ytterligare spett på den oron. Det har nu gått sex månader sedan revolten mot Bashar al-Assads regim bröt ut. Han biter sig envist kvar vid makten men trots regimens våldsamma framfart mot demonstranterna, minst 2600 har hittills stödats enligt FNs beräkningar, så fortsätter protesterna lika envetet vecka efter vecka. När Sveriges radios reporter Duraid Al-Khamisi reste i Syrien i somras mötte han flera av dem som efter decennier av al-Assad-familjens förtryck nu vågar trotsa rädslan och demonstrera mot regimen. Men samtidigt finns också en oro för instabilitet och vad som skulle kunna hända sen. Den finns ständigt närvarande. Jag taxi genom Damaskus. På stadsbyggnader hänger skyltar med texter som Syrien må bra och Bashar, var ledare för alltid. Taxichauffören är åker med knäpper med fingrarna och mimar till gamla kampsånger som spelas på radion. Den starka sommarsolen skiner över Damaskus. Men det är ingenting som hindrar folk från att demonstrera. Varje fredag går tiotusentals demonstranter ut för att protestera mot regimen trots risken att bli misshandlad, torterad eller skjuten. Sedan mitt besök i somras har militärens våld i deras så, hamma och flera andra städer blivit allt grövre. Regimen fortsätter att attackera civila, samtidigt som aktivister grips på löpande band. Regimen har också vägrat erkänna oppositionen i landet och fortsätter kalla demonstranterna för Mundessin, problemmakare och väpnade terroristgäng som bara vill splittra Syrien. Regimen gör också allt för att kväsa demonstranterna. Tortyr, misshandel och övergrepp i hemmen är bara några få medel som regimen använder sig av. En av dem som blivit torterad är Ramzi. Han fängslade sig i en trång cell med 24 andra demonstranter och blev torterad med piskor och elchock. Men hans tro på en syrisk framtid utan Al-Assad sviktar inte. Jag så får de, de, till de kommer att slakta oss till sista blodsdroppen. Beregimen kommer att falla, säger han. Ramzi, som själv är sunnimuslim muslim från Hama, berättar att två av hans tärmsta vänner är alla viter och druser, Och de har fått smaka på samma tortyr. Vi har aldrig sett varandra efter etnicitet. Bara som syrier, säger han. Aktivisten Hazare alla vit. Samma minoritet som Al-Assad tillhör. Hon berättar att hennes familj inte vet om att hon demonstrerar emot regimen. Trots sin bakgrund håller hon med sig. Det enda som hindrar folk från att demonstrera är rädslan. Vi är ett folk. Det skriker vi i alla våra slagord, säger hon. Hazars familj däremot ser Bashar al-Assad som en beskyddare och som en garant för stabilitet. Och det var en åsikt som ju ofta stötte på även bland sådana som inte helt stödjer regimen. Oppositionen består av intellektuella, liberaler, sekulära och studenter. Men det finns också små religiösa krafter i Syrien, säger journalisten Yasser när jag träffar honom i hans hem. Han vill inte säga på vilken sida om regimen han står- men se att både muslimska brödrarskapet och salafister kan bli ett hot för minoriteten. Varför skulle de inte vara du. Vi har aldrig haft en tradition av att sitta ner och diskutera mellan östen. Men däremot kan vi använda vapen. Och den som har flest vapen får makten över den andra, säger han. Det sekteristiska våldet som drabbade Irak efter invasionen 2003 ligger som en skugga över läget i Syrien. I somras träffade jag Sara i Damaskus. Hennes familj, som tillhör högfolkgruppen Mandé hade flytt till Syrien från Irak efter att extrema islamister hotat familjen att antingen bli muslimer, lämna Irak eller dö. Och Sara berättar att hon är helt säker på att familjen kommer tvingas lämna landet om regimen faller. Folk kommer att lämna Syrien och det blir svårt att bygga upp landet på nytt, säger hon. Hennes mamma Meis berättar om samma oro. Hon säger att Syrien är det enda land som tagit emot Iraker. Om president Bashar al-Assad försvinner råkar vi illa ut, säger Meis. Razak, pappan i familjen, jobbade i en i Irak, precis som många andra mandier gjorde. Vi är de första som kommer att krossas, säger han. I Jaramana där familjen bor märks det tydligt hur den irakiska historien odlat en tro om att stabilitet går före allt. Till och med demokrati. Prata inte om demokrati. Vad är demokratin som USA pratar om? Kolla bara på Irak, säger han. Jag kan förstå att Razak är skeptisk, men också familjens rädsla. För när jag var liten bodde min familj i Bagdad. Jag minns hur jag brukade åka med pappa i en illröd Toyota till en guldsok där han jobbade. Guldaffärerna glimrade av örhängen och armband, halskedjor, smycken och ringar. I butikerna bjöd kunderna ofta på te eller kalldricka. Något som de flesta uppskattade i ryckande solvärme på somrarna. Och när man gick in i butikerna luktade det alltid luftspray eller stark rökelse. De flesta som ägde butikerna var mandier. Men nu har nästan alla flytt. Många blev tvungna att sälja sina butiker som de ägde i generationer. Men en del blev också dödade eller kidnappade från sina hem. Mandierna och andra minoriteter hamnade mitt i en konflikt mellan shia och sunni muslimer, terrorister och explosioner, kidnappningar och brutala mord. Av Iraks hundratusen mandier finns drygt femtusen kvar. Min egen familj flydde. Alla mammas sex och fyra av pappas lämnade Irak under kriget. När vi var barn brukade festerna vara fyllda av släktingar och kusiner som åt och drack tillsammans. I vårt stora hus i Bagdad, som idag gapat tomt, finns bara minnen kvar. Många syrier känner till våldet och situationen i grannlandet Irak. Därför har regimen spelat på irakiska trophy, det irakiska kortet och varnat för att salafister och andra islamister kommer att slakta folk även i Syrien om regimen faller. Salafisterna vill ha en islamistisk stat. Mandir är rädda, droser är rädda, alla minoriteter är rädda, säger Azzaq. Men är det verkligen så, undrar jag. Kan samma sak upprepa sig i Syrien om regimen faller? Det finns ett par saker som talar för att landet kommer att falla i bitar. Precis som Irak. Dels är assad familjen starka inflytande. Men också avsaknaden av en gemensam ledare för oppositionen. Många i Mellanöstern beskriver de arabiska revolutionerna som folkliga resningar eller kollektiva röster. Men även en folklig vilja behöver en ledare. Till skillnad från Libyen och Egypten saknas Syrien framträdande upprorsledare. Det finns också företrädare för vissa grupper som säger sig vara beredda att ta till vapen för att skydda sin egen grupp. När jag träffade klanmedlemmen Sabri från östra Syrien, som för övrigt var bas för motståndsmän i Irak, berättade han om en klan som försvarat civila mot militärstyrkornas våld. Det i början slog militären ner demonstrationerna på ett brutalt sätt. Men regimen insåg att det bara skulle göra situationen värre, säger han. Om det som Sabri beskriver, att klaner och militärer skyddar befolkningen, om det skulle bli mer utbrett, vill inte de ha en bit av kakan som tack för besväret om regimen faller? Men det finns också viktiga skillnader mellan Syrien och Irak. Utomstående spelar en mycket mindre roll. Många menar att Irans försök att påverka shia-muslimerna för att få ett islamistiskt land bara förvärrade situationen i Irak. USA begick också många misstag under okupationen Genom att öppet stödja religiösa krafter gjorde man konflikten värre. Men den kanske viktigaste skillnaden är upprorets ursprung. Saddam Hussein blev avsatt av en utländsk makt. Syriens uppror kommer inifrån, från folket. Som den torterade demonstranter Ramzi sa när jag träffade honom. Det syriska folket har velat avsätta regimen under lång tid i 40 år, sa Ramzi, syrisk aktivist. Sveriges radio Storaid Al-Khamisi intervjuade honom i Damaskus i somras. Emma Görum, Syrien är ditt område av expertis. Du har nyligen disputerat på din avhandling om Syrien och de kvardröjande konsekvenserna av de gränsdragningar som gjordes efter det ottomanska imperiets fall efter första världskriget. Vi ska gå in på det historiska arvet men vi börjar ändå idag med din kunskap om Syrien och dina kontakter i landet. Hur ser du på den senaste tidens utveckling där? Det är, det är lite svårt att få en överblick med tanke på att det är så svårt att verifiera uppgifter som kommer inifrån landet. Både vad gäller uppgifter som kommer från regimen och som kommer ifrån oppositionssidan. Men det ser ju ut som att det möjligtvis håller på att eskalera. Det finns ingenting som tyder på att varken oppositionssidan eller regeringssidan håller på att ge upp under gårdagen efter fredagsbönen så kom det rapporter om 40-tal döda, dykt 40 dödade i, på ett hundratal platser runt om i, i Syrien. Alltså demonstrationer på ett hundratal platser. Eh, det kommer rapporter i morse om demonstrationer under natten ute vid kusten i Tartus och explosioner och skottlossning i derisor i östra delen mot Irakiska gränsen. Eh, det finns ingenting som tyder på att det här kommer att... Lugna ner sig i nu läget. Det har också kommit uppgifter om väpnade attacker mellan olika grupper. Vad vet du om det? Jag har ingen översikt över det. Jag har inte några direkta uppgifter om det. Men jag har också hört det, att, det både finns, att det både har förekommit attacker mellan grupper inom oppositionen. Men också att grupper av opposition har tagit upp vapen mot regimen. Regimen tycks ju luta sig mot någon slags omvänd legitimitet här. Utan oss så förfaller landet i kaos. Vilket genomslag har det argumentet? Jag tror att det betyder en del för den stora tysta majoriteten i Syrien. Precis som det betyder en hel del för omvärlden. Både för beslutsfattare och politiker i väst och i arabvärlden vi har ju Irak som östra granne som har varit ett skräckexempel och vi har också Libanon till väster som också har varit ett skräckexempel när det gäller etniska konflikter och religiösa konflikter så jag tror att det spelar en hel en, en roll samtidigt så är ju oppositionen naturligtvis väl medveten om det här och har varit väldigt noga med att påpeka olika talesmän då att Syrien är inte Irak Syrien är inte Libanon det kom ju också upp här i reportaget. Det här upproret är ju inte initierat utifrån. Även om regimen hävdar det. Och misstag som gjordes i Irak så som att upplösa hela armén och, och ta bort institutioner som hade, kanske hade kunnat användas för att behålla en stabilitet i Irak. De behöver inte upprepas i Syrien. Vi ser till exempel ännu inte någon splittring inom armén. Vilket... Dels då är kanske ett huvudskäl till att regimen kan sitta kvar men kan man behålla armén intakt så kan det också vara någonting positivt för framtiden om man jämför om med Libanon där armén tidigt föll i olika fraktioner som vände vapen mot varandra. Mm. Nu påpekas det ofta att armén är dominerad av den allavitiska minoriteten och det, det stämmer ju så tillvida att de eh, högtvisar. De höga positionerna är dominerade av alla viter. Men längre ner så är ju sunniterna i majoritet och de, har fortfarande, de är fortfarande lojala mot mot regimen och håller ihop. Mm. Vi har ju en, en stor exilirakisk grupp flyktingar i, i Syrien, en och en halv miljoner. Vilken roll spelar det för att liksom spä på den här rädslan för, för splittring? Både för att man genom dem också ser vad som faktiskt har hänt och att, att, att, de, att de, deras närvaro också ska på något sätt ytterligare öka på oro och instabilitet. Jag tror att det spelar en, en stor roll för att det är ett så tydligt och levande exempel hela tiden på vad som kan hända. Man påminns om det varje dag. Eh, sen har också de irakiska flyktingarna kanske i någon mån spett på oroligheterna alltså från början därför att hos många Syrier finns en föreställning om att Syriens ekonomi har tärts väldigt mycket av det här stora antalet flyktingar. Mm. Syrien är ju en konstruktion av Frankrikes och Storbritanniens uppdelning av det ottomanska imperiet. Vilken betydelse har det här idag? Det är ju snart hundra år sedan. Ja, det har en viss betydelse på, på några olika sätt. I grunden så är det så att när fransmännen och britterna drog gränserna så blev det så att ett antal grupper som i grunden och inte hade haft så mycket med varandra att göra och som inte egentligen kände någon direkt samhörighet hamnade inom de här gränserna och skulle försöka hitta någon sorts gemensam identitet. Och då har man från... Ja, olika syriska regimer men speciellt sen Batpartiets övertagande 63 betonat det arabiska väldigt starkt som någon sorts minsta gemensamma nämnare. Och den, in, den identiteten innefattar ju inte alls alla de grupper som finns. Kurder till exempel faller utanför där. Kan du ge en bild av den här, det etniska, religiösa landskapet som Syrien består av? Det... Ja, det finns inga... Eh, Officiella siffror eller så. Det här är ju ett tabuämne i Syrien och har varit länge. Men man brukar uppskatta att runt 80% är sunniter och araber. Och runt 60%, nej förlåt, ungefär 80% är sunniter. Men ungefär 60% är sunniter och araber. Sen finns det... Arabisktalande religiösa minoriteter såsom alla viterna som man räknar med kanske 10-12%. procent eh, Druser som är en mindre minoritet, kristna kanske 10%. Procent. Kurder 10% procent ungefär. Ja. Regimen varnar för splittring och sönderfall om demonstranterna får sin vilja igenom. Men hur mycket har de själva bidragit till splittring, underminerat sammanhållningen och spelat ut grupper mot varandra? Det har man gjort kanske inte helt öppet i och med att det här har varit ett tabuämne. Men däremot så har man kunnat se i arméns sammansättning hur olika förband sätts ihop och var de placeras i Syrien. Att man på något sätt sätter olika grupper emot varandra. Och det är också ett arv ifrån den koloniala tiden eller mandatperioden för Frankrikes mandatpolicy gick till stor del ut på att de olika grupperna inte skulle hitta någonting gemensamt. Ja, är det kört? Är det en splittring oundviklig? Det är jättesvårt att säga tycker jag. Jag tror inte att den är oundviklig utan jag tror att det finns en chans. Syrien skiljer ju sig från både Irak och Libanon på en rad punkter som vi också hörde i... I inslaget. Men det, det är svårt att säga någonting, tycker jag. Dels för att det är så svårt att verifiera de uppgifter som finns, men också för att det beror på en stor rad olika faktorer. Mm. Tack Emma Görum, statsvetare Tack. vid Uppsala universitet, nydisputerad med avhandlingen Beyond Borders, Syrian policies towards territories lost. Till sist en liten reflektion av Anthony Shadid som i ett reportage i New York Times magazine skildrar syriska oppositionella och följer dem i deras livsfarliga kurra gömmalek med säkerhetstjänsten och som segervis talar om det syriska folkets enighet mot regimens förtryck. Jag hade samma känsla som i Irak månaderna efter den amerikanska invasionen 2003, skriver Shadid. Ju mer människor förnekade motsättningar sinsemellan, desto mer uppenbara blev de. Det här var vad vi hade att bjuda på i konflikt idag. Mer information om dagens och tidigare program hittar ni på vår hemsida under sverigesradio.se. Producent idag var Ivar Ekman, tekniker Daniel Högberg och jag heter Daniela Markvart.